Modul 4, Aufgabe 5A. Ich habe mir ihre Bewerbungsunterlagen sehr genau angesehen und ich muss sagen, das hat mir alles ganz gut gefallen. Ja, dann erzählen Sie mir doch mal etwas über sich. Schießen Sie los. Ja, womit soll ich denn anfangen? Das liegt ganz bei Ihnen. Sie haben jetzt das Sagen. Ja, also ähm ich bin 28 Jahre alt und in der Nähe von Nürnberg geboren. Ja, ich habe nach dem Abitur in Heidelberg an der Hochschule für Internationales Management studiert. Das hat mir viel Spaß gemacht. Auch weil ich während des Studiums ein Zimmer gefunden habe und endlich meine eigenen vier Wände hatte. Ich war ja so froh, endlich nicht mehr zu Hause zu wohnen. Ah ja, vielleicht erzählen Sie mal, warum haben Sie eigentlich Eventmanagement studiert? Schon vor dem Abitur wusste ich, dass ich gerne in einem internationalen Umfeld arbeiten möchte... Und ich habe spätestens bei der Abifeier gemerkt, dass mir das Organisieren, Planen und auch Durchführen von Veranstaltungen sehr viel Spaß macht. Wir haben damals zu zweit die ganze Abifeier organisiert. Das war toll. Ja, äh, da war mir dann sehr schnell klar, dass ich Eventmanagement studieren möchte. Und nachdem ich die verschiedenen Hochschulen verglichen habe, habe ich mich für Heidelberg entschieden, weil dort im Studium auf die Fremdsprachenausbildung besonders großen Wert gelegt wird. Ja, das war mir wichtig. Und ich habe neben Englisch und Französisch auch ganz gut Arabisch gelernt. Und warum möchten Sie jetzt die Stelle wechseln? Sie haben ja eine ganz interessante Position, wie ich in Ihrem Lebenslauf sehe. Ja, das ist so eine Sache. Eigentlich gefällt mir die Arbeit ganz gut. Aber seit ein paar Monaten haben wir eine neue Chefin. Sie ist eine ehemalige Kollegin und, tja, wie soll ich sagen, wir waren früher ganz gut befreundet. Aber jetzt klappt das irgendwie nicht mehr so gut. Ich denke, es wäre besser, wenn ich mir eine andere Stelle suche. Tja, das war jetzt eine sehr ehrliche Antwort von mir. Wahrscheinlich zu ehrlich. Aber unabhängig davon arbeite ich nach wie vor sehr gerne als Eventmanagerin. Es ist mir immer wieder eine richtige Freude, wenn ich die Menschen auf den Veranstaltungen sehe und alles reibungslos funktioniert und die Leute sich amüsieren. Ich mag auch die Anspannung, die ja dann doch vor den Events immer in der Luft liegt. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, in Ihrem Unternehmen beginnen zu können. Ich freue mich darauf, die Erfahrungen, die ich bei der Organisation großer Events in den letzten Jahren gesammelt habe, gewinnbringend in Ihr Unternehmen einzubringen. Ich denke, Sie merken es schon, mein Ziel ist, noch häufiger große Events für internationale Kunden zu organisieren. Ich brauche die Herausforderung, wie man so sagt. <lacht> ah ja, das klingt natürlich interessant. Dann würde ich jetzt mit Ihnen gerne noch besprechen, wie Sie sich...